فَأَنْتَ كَلَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي و لؤلؤ عقد تم ل لساني يفقه قولي ورن جم اصول القران كي ذ الشرك ذ ديم قسم ذكر قد جاوتا او شرک عملی وی پاگئی کی او حصہ بیان شوا چیغی تیرے التخریم لغیر الله یو حلال شے بزان حرام گرزول او یو حرام تحلال ویل دو وجد نزدیکت ذ التقرب ودوجدي يره او ذخوف غير الله لا او به شرك في قولي وعملي قديم لغير الله تصل به غاياتنا وخطل چې هغه کې د ذکر راغلی او النذرو لله تعالی اثبات النذر لله تعالی او څنګه یا طول غو رہی چې هغه کې نفي د نظر د غير الله دا لقد ومه پارا د سوره بقره کې وګورئ آیات يوصل دري او يا يم نمبر فرمائی انما حرم علیکم المیتتاب دیشک خبرداد بلندہ حرام کردی اللہ پتاس و مردارا وادم آوین بیدل شویخ واللهمل خنجیرې او غښه د خنجیر دربانې حرامله وما وهرغهشي اوله چې اواز را پورته کړه شوي دی بی پاغې لغیر الله دپه د ن دیکت الله فرمانې د تور غشوک چې مجبور کړې شو لاچار شو او دلګې نمړکي دوه غیرباغین او نو دې لا فرمانی کونکي والا آدین او نو ځنو ځاته کونکي او د مرذار نه دمر په قدر ضرورت خورچ ځان په دمرګ نه بچ کو فلا اسمع علیه نو نشته د ان الله حبی شکل غفور الرحیم دیر بخون کې او محربا نوې حیاتي مبارکته سو خبرو تاسو سوچ کوي يو هو انما د حسر د پر رازي او د تسلو او محرمات ذکر شي د د د انما د حصر نه خو ظاهرم داسې معلومیږ چې بس حرامون دغه سوردي او دی لاول نشتا الان کې حرام په سلوو کې منحصر نهدي بلکې قرآو سنت کې سمر سومره سیزونه دي چې هغه حرام ګ زی شودي د دهغې جواب داې چې دلته دا حصرې حقیقی نهدي بلکه حسر اضافی مراد ہے مقصد دار مشرکان وبخصوصاً دا سلور سیزو نہ حلال کرن د شریعت حکم راغ جي سبو هرام نه دي مگر دا سلور دي چتا سو ورته حلال وای ګر دي کی ز مردار ذکر کو د ویني باي ز رشي د خنجير د غخي و ما او هلا به الله دي او هله ک لفظ احلال راغل او دا احلال وي رفع الصوت و اس پروتکولو تا هر څو چې आवाज پروت کوي دته وای موهل دیکنی لفظ ما نسو مراد دی بازی مفسرین یو قون ذکر کڑے چې ما عبارت دے د مزبوحی نه شے چه زبح شوے تبور عجدہ سے معنی کئی وما او حرغ زبح کڑے شوے شے مردار او حرام دے اوہ اللہ بھی ہی لغیر اللہ اواز را پورته کړی شوي دی پاغې د پاره د ن غیر د نو کم ما نه موږه مضبو هووالو نو ل ضما کې عموم دی او تخصیص به را شي او عامشی چې خاص کې نو دلیل ضروری وي بلا دلیل ا عام کی تخصیص دراز دی اصول و مسائل لا شعبد عزیز رحم الله تفسیر عزیزی کی فرمائے چه ما وما ما او ہل به غیر اللہ کی لفظ ما کی عموم دے اور رسل و کویر رسل در ناورم بیا دی کی چکم توجیهات شو ما او ہل به غیر اللہ نو باندې وی ریواژ دې د مخصص مخصوصسته نو ریواژ خو دلیل نه دی عام عرف د دلیل شرعي نه او څ عام مفسرین او بعضه دا سید له زو د او لما و ګوره الله هم تاسولو عالمان کوي د هر چا د خبرې داسې یو تووجی وکه چې هغهته د ختاو دغلل نسبت نه دا ومانه چې دی عبارت مضبوهی دا د مثال په تبان دی او مثال تقاضا د تخصیص نه دا ومان چې مزبو حکم مفصلینو غاسته بځته ما مقصد مثال ده او مثال تقاضا ده تخصیص وکي نه اغه اصول قاعده ده چې ال عبرته لعموم النفس لا لخصوص السبب لو کوته توجيه تاسو کوي لو چا چې معنا مذبوحه راست د هغه د اغه تفسیری به یو وجه جولش شاب دل ازیز رحم الله و ما عامدا خواکه زناور وی ک غلرا تس نورا شه ده کوم شه با د چ आवाज را پور تشو چه دا د غیر الله نو نظر ده منختدا نداشه حرام ده ګور کله کوځه ما هه ماشي د بیا د بیه په دې باکبا تفسیر کیږي چې باپ معنا د علاغا بیه اے عليه و او هر غشه دربان حرام دې او هلبه له غیر الله چې आवाज را پور تکړشه دی پوي لغیر الله د پارد نزدې کړه الله وګورما اما شوقه مزبو حداه ک غیره مزبو حدا هر شی چتا وی چدا د فلا د نوم نظر ده او دا د نوم مخطلا دغه شی الله او احرام ده او په دې د دا دابي کې بابا بمانه د علاشيه عليه او هلا به او هلا عليه حرام شی حرام ده چې اواز را پور تکی شي په غېبانې د بارهدنې دیکت د غیر الله الله محلی ررحمهله یو درې به تووجي او دا تووجي د قوو سره برابر ده داما عبارت دامه عبارت دغه کلمینا چې هغه د خلینو تر واسي او فارغی د غیر الله نظر منی نو د حسین علی رحم الله په دې توجیه باندې به هی باب خپل ماناش حضرت شیخ اکبر دسي توجيهات کوي چې په آیات کې تقدیر ته ضرورت نه پاتې کیږي نگونا دا غای دا سمانا کئی وما ویما ای بارد دا غا کلمینا وما اغا خبرا شیاغی بانیت نظر دا غیر اللہ منی ها غا کلمی ویلم دی اوہ اللہ کی اواز را پور کرے شي بي په د غکلي مي سرا لغير الله د پارد ني ذکر د غير الله څه په سول درو ته او جي راتونه उदाس ژوند ليش ته فلشي داګورا هر ذکي آیات کي لکه جما کې بدره خبره څه سوچ کوي نو ما احل غیر اللہ کی او هل به دي غیر کې هغه شي ذکر کوي اے ته الله یو ولید شهيد دې مړ دې او ته ما دا غد نوم دا چرک دا ګډ دا خوا دا میخه دا فلانه شي نظر مړ دې لو ساده غند اقیدی پدېشي کې اثرو کو دا حرام شو دا څه شو حرام شو اوس ګر کتاوی چې دا ګډ ما د ولیو د بابا او د شهید پنوم نظر بدلې او دا په بسم الله الله اکبر زبح کین او حلالي دی نا اغنیت خبيصه پدې کې اثر کړې ې د ل اختلا د جممهور داسې و ک ش ژون دی دی لکهګټ د غیر په نوم منلی لا د زبهه کړی نه دی خو د د خپل عاقبی نه د تووب وشته او په بسم الله الله غبر د زبهکوو حالالي سبا د حللیل مدام خول د چې دا د سپې او د ملدارې ګې لې جمهور علما دا وای کدا شی لاذب حشوې نه دی او تا د نیت خبيسان او رجوع کا اتوبه دی ویستا نو دا شی حلالي کی انما حرم علیکم المیتات بیشک حبر داد دا حرام کړی دی الله مردارا وَالْدَّمَاوِّنَ بَيْدَ لِشْوِيبِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوْ غَخَدْ خِنْزِيرِ وَمَا هَرَغَ شَيْ دَرْبَانِ حَرَامِ دِي وَهَغَ كَلِيمَ بَخْلِي وَيْلِمْ حَرَامِ دِي أَوْ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اما ما زبوحالو نتاسواری دل چما کی عموم ده بلا دلیل څنګه موږ د غیر تخصیص کوو دا رم یو غری آیات د سوره مائده فقم فرکی راضی سوره مائده او آیاتي مبارکه او غری دریم نمبر نفید نظر د غیر الله چې دغیر غیر په نومه نظر نمنی حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَ حَرَامٌ كُلُّ شَيْءٍ عَالِقٌ الْمَيْتَةُ فَطَرَا سُمٌّ مُرْدَرَا وَالدَّمُ وَنَبَيْذُ الشَّرَابِ واللهمل خنجیر او غښه د خیلما غله ل غیر الله اودي کېګوره التهلي وما اویتله غیرله اوته ل غیرې الله به رکو او کې لما حظف د مضاف لغیر الله ال تعظیم غیر الله و ما هر غش دربان حرام ده او هلچ आवाज را پور تکل لغیر الله د پارد تعظیم د غیر الله بهی باغی د ګورسیږي کینده سلور سی جن شکل حرام کل او دید ایکی بردہ توجیم رہ جیتا و توجو کئی کم علماء چی وئی چی وما عبارت دی دمزگوہینا نو رست وئی بر آیات کیو گرئی وما زو بحالا نسو کدائی مانا موالو نو تقرار را یو شے منع کو بے منع کئی کپوئی نو سوی خبر آبالی نو دو وما احل لی غیر اللہ بحینا ما عبارت دمزگوہینا ذکر ندے قدام مول الرسول وماذ بهال الرسول چې د عقل د فیو شنو بیا څنګه یو څو کې نفی کوي نو اغایي کې همو مو وماذ بهال الرسول کې تخصیص کوو وځو په سبب نو پلي اځدا زه خوب لپاره تیار کړه هاه دارنګو غوړې آیات مبارکه آیات وګورئ د سوره د سوره انعام آیات یې مبارک وو ګورئ اساس دې کتاب کې د نو شوب د آیات غوډ مونږ ذکر کړل ده د نو شوب د تفسیر دې دې کې وو پیژنه لابرستموله درس کې فقار رازی یو سنشفخصن یو ختمه صفحه کې وګورئ نو شوب څه توای ابن قیم رحم الله پیغاث الاصفان کې وایي لنبنة جلدة أو تين سو چوبیس صفحة وإذا الأنصاب كل ما نسبا يُعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وطن أو قبر وينصامر غشتوية او در له شي او داغي ما سيور الله نه عبادت او بندگي کيږي کانه نه لګړې روځو ته خلک وي بزر کانه نه داغي عبادت او بندگي کي یا ونه لا يا بود ته يا قبر دې او دان swab وي جاما رواه درازي نو س او گرئی سور اعنعام بشترکانو بد اخبرو خدایانو دونم نظر منلو اللہ داغوی تردید ذکر کہی اتم پارکی ایاتو گرئی یوصل و درشم یوصل و درشم ایاتو گرئی اتم پارکی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَشْيِبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَمُكَرَرْ كُرِوْدٍ مُشْرِكَانُ مما ضر د اغ سنه چې پیدا دا کړيدي من الحې د فصلونهول اامې او د زنا وروونه نه سوبا سا مشرکانو پ او خیرات ورکولو فقالون دا مشرکان بویحا ذا للہ بزعمهم داد اللہ دنم ہی صدا بزعمهم فخیال ددویب او زنب جدا کد فصل او زناورنا وی دی و حال شرکانا ا وی دا زموند دی خدایانوې صدا را نبر خدا اغه را او تر ته را زمودی بلکې ال هغه زموند مشائخ قبرن ضرور نڑک کی اے لو چوکیدو نو مسلمانانو زکاتم ورکولو خدا اولیا او نصیب راتل ای په من کې صبره خوه پاو باندې سیر باندې دا به ټولو با قاعده او تاسو وګرئ دل چې وای زموږ د نگاهه غبره خارا کوي دغه را باینه هی ته مشرکان عبادت او د الله ذنوم انسکول په فاستالو زلاورو کې ایسور کوله خود خپل خدایانو دلوا با قاعده د ادا سوا چ زکات ک وینورپولونو بیرکول وشر خدا اولیاء او نو ما غبرخه ب پکخا بخوا فما کان لشرکائهم نو هرغه صحید د دی د خدایانو بوا فلا یشلو الی الله نوغن رسیګ یلا تا وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَغِشَّ وَبَدَّلَ ظَفَارًا فَهُوَ يَسْئِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ نَغْرَسِي گِدَغَي خُدَايَا نَتَا يزني وخ بديدا شيز د الله ننم عشر بيجداكو ادخل خدایان ودنمغ نظر منخطبتي روا ربياه الله بيديا ځکه دای په ټکر را کمال به متباقي نو الله نو مغه عشر به را واغسو اد خپل خدایا نو په نوم به ورکو خو کذ دي خدایا نو برحب جدا کړي وا او د الله نو مشر وفاته نو به دې هرغه ته نورلي وی الله بيديا ځله غنی دې او کذ دې دا برخره خلو تبابو کی هلاك و مو کی ټکر و کی রবি کریم হইஷா اما يحكمون بدونا خار دیا چې دای کومه فیصله کوي دی دا اللہ یو برابر نکل برابر خود نکل مشرکان او خدایان د الله سره یوازې برابر نقل بلکې پورته کلی په خیال مدهایا سره برابر خو یې خود نقل جلباسه کلی وګورئ چې وې د مشرکان وبادر ترنم کې او مسلمان زکات ورکي ا په خپل <سؤال> فصل <سؤال> کې باقاعده او شروع ور کوي خو د یو ولی او شهید او د بزرگ نظراني منتقم کم نه راوړي د مسلمان عبادت ته چې आवाज د الله پکې ا د مشرک عبادت ته چې د الله پکې خو ورسره بل چم کوي س ا ما بد دې هغه چې دوی کوم فیصله کوي دا رنگ تاسو دی شوره انام کې رسو ایاث را روان دي دا ورپسې آیات موږ غوړی دي کوم د دې د شیر خبر را وَكَذَلِكَ اوْدَا رَنْگِ زَيَّانَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ خَيَسْتَقْرِ <قسم> دِئِ دِئِرُ تَدَ مُشْرِقَانُنَا قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَجِلْدَ أَوْلَادِ فَلْ تَاورَتَچَا خَيْسْتَقْرِ شُرَكَاؤُهُمْ تَدَ زَيَّنَ فَائِنْ دِئِ ذ زين فائر الشوركا وهم خپلي صداران ورتا دا اولاد وجل خير تکري شورکان اسوک مراد دي زيب امرهلماري وي والمراد بالشوركا امل جد يا هو دي پیار مراد دي یاد بوتا نو درگاہ حنومون جوران په مراد دی ای ور صدا خبره کښه کړی یره وېتباله کمال ترسه کلا غا می خاو ګرچر ګوڑه هو دې خپل معبود فنوم ورکه وکبشه دم زب حق نو الا بکمال ترسیګی نمشرکانو بحل بچم زب حقو خپل بچی به سکول زبهه کوول به د اسلام نمخ پاه و کې دا او چې د چا به بچيلسسو ته اووردل نو یو د خپلو خدایانو په نوم زبهه کووتهله هبي و انا ابن زب خیر زه د دواو زبهه شو او یو اسماعید علیہ السلام وفدیناہو بی زبحن عزویل چیداغب آرک که اللہ یو فدیر اولی گلا یو دنبی علیہ السلام والد وبداللہ چیداغد زبحکولو نمبرو خونی کی داغم کابلکی سورسو روحان زبحکل د دیورت زہن کی خیو دخپل خدایانو معبودانو فنم بچی زبحکول دخپل بچی زبحکول وكذلك odorangi zayyana aw da kazalika da tashbih da far razi la kasanga mushrikan u fa fasaluzana uruki Allah u ful shrikan barabar kdiyu nudarangi zayyana li kasirim min al mushrikin khaysta kade de deru ta da قتلله اوله د هم وجل دا اولا دی شوه کا او هم د اغ کبرو بوتوتانو درګ هورو مننج ورانو داې کیس ک حالی ورته جوړی کړي چې په د درروغ کېڅو ک هانووي ددي تهتیارکو چې بچی زبه کووي لوردو هم دی لپاره کې خلاک په سبب د ګمه کولو لیوردوهم ایبل اغوا چه تباو برباد کی دئی پدی گمراکونو ولیلبیسو علیہم دینہم او دیند پارا چه گڑ وڈ کی پدوی بانی دیندویم اے آیات کے اشکال لے اولید مشرکانو سے دینو سے دینے کی دینیش کال دو جوان سنگے اشکال لے بھائی ولیلبیسو علیہم وی دن پی گڑ وڈ د مشرکانو سا دینو دا عرب پا دین اسماعیلی باریو او پا دین ابراہیمی باریو یو کس راگ عربو کی اوغد دی دین نوارون نو اغدین چیده صحیح دینو دی پاگیو اغی اغینے گڑ وڈ کل لی, لی البسو علیہم دینہم اغا دین چه دی د دین دی اسماعین علیه السلامنا نو دید آغین الشرک ترا وارون یا دین نا مراد دین اسلام دی چې گڑوڑ کی پدوی اغا دین دی اللذی وجبا این یکونو علیه اغا چه دا خبر لازم کرده چې دی با پدی دینوی چه اغا دین دی اسلام دی ز مغ کې نشيطان په هر څه غټ وټ کل ور او شا اللهوما فعلوه ذا شاء مفول اکثر قران کې محذوفي ولو شاء الله عدم فعلهم ذلک کچاله خواشه ود الله نشوالد کول دزوید لیکار ما فلووه دی به داسې نو تو ف وما یفون نو پریږ د دوی او هغه چې د ای دروغ در نو جوړئ نګوره فصله ځناوریم د غیر په نوم نظر ورکول او دومره غلووي کړی وه چې خپل بچیوي زبههکو د خپلو خدایان نو په او دا کور تا د دغه درگاه او ذ بوتانو نو خولی وام دارنګ یو ګریدا سوره انام کی دی اسم افار کی آیات یوسل فنزم سلم ختم نفید نظر د غیر الله یو سل پنزم سل بیتمنم برایات بوری اتم پارد سورہ انعام کی قل لا اجیدو قل فرمائل اجیدو ذنب مم چی وحی کی دیشی ماتا محرمان یو حرام کڑی شویشی علا توعی من پیو پڑن کی یتعموهو چی خوری غیل رام مگر دا چدا سلور سی زن دی دلتا مشکال لے چی دلتے محرمات پا پینزو پا دی سلورو کے بن کل ذکر تاسو قاعده وروي کلام چې دایره شي بین النفی والاسبات نو یفید الحسره والاختصاص نو لا اجهد کی نفی او الا ان یکون تن کی اسبات ته نو سوال دار ازی جول په قران او سنت او ما اوهی الی کی د غسلور محرمات کی سوال باندې <سؤال> پوښتوی وایي کل سے سوال پوچھیں گے انہاں نے علماء او مختلف جواب نکڑے یو جواب دے فی ما اوہی لی فی ذالک الوقت کب وقت کی دی آیات وہ کی دا نو محرمات دا سلور نور لالو نازل او جواب جوابدارې اې فې وحي القرأن لئن وحي السننه قد حرم غيره په وحي د قرأن کې دغه وخت دا سلور محرما او په وحي د سنت کې نورم ډېر حرام د الله حبيب ذکر کړو دې دې جواب شو ادريم جواب ده لا اجد فيما اوحي الي محرما ا من الانعام جناورو کی حرام نشته مگر زل غسلور دی زکه عیاد پرد دسه کده بحیرا صایبا وسیلا وهاب چې مشرکانو د زانه جوړ کړو وای مشرکان تاسو غسلور سیزونه حرام کړیو حلال دی بحیرہ سائے بوسیلہ و حام و, و لا اجد فیما اوحی ایلیام او دا صدور والا جوابونا تفسیر احمدی کیلی کم چی نور الانوار مصنف دے رحمه اللہ تا د خپل زمانی لوی دا قرآن و سنت خادم دے اگر نور ساده دا نور ان انوار په بدینه مو نو ورکی ریازل جنته په اثیارز کې لیکلې هاه وې یي کمال له غوري سالې بار 44 ټکړې دی ټکړې وی ایس او وای په خوا به قیاس یو نو یو کال قیاس وي دې ضروري نور ور قیاس ډېر ضروري دی څوک سولې شاشې کې طالب په سبق نه پويږي او خو سامبي کې بیا خبري مختصري لږ ډېر ضروری دي دوه کال چې طالب خو مهنت وکي او استاد هم نو اله یو طرف او بل کال بل طرف خطر شي دغه شان ده کنا عام ډېر په منډه منډه وای دغه په هیا ورځ کې ټول لیکل د تفسیر احمدی کې دا ډېر واړه جوابونه کړي دا چې تفسیر مدارک کې مدي جواهر القرانم دین نکل کړي او <تصفح> فرمایا نموم فی ما اوحی الیہ اغچی وحی کړي شوه دماطا محرما یوشه حرام کړي شوه علا توائب فیقولن کی یطعموه چیخری غیر را يلا يكون متصل مگر دا چی وی بردار او دم مسفوهن یا وی نہ بيدل شوی وګوره واتم کې موږ د مسفوهن کې ذکر لګو چې د قران لګولې ال تعالی فلا د عہد ده مثلی کې وی نه در تنا روانه بلکې ادم چې هغه بيدل شوی وی نه بيدل شوی وَلَحْمَ الْوَلَحْمَ خِنْزِيرِ النَّوْء وَخَدْ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ نبیشة كده مذكورة سيزونا گنده دي فَإِنَّهُ إِلَى مذكورة سيزونا رِجْسٌ گنده او فسقا ده فسقا عطف دي پمیتتن باني او دلت حزف دموزاف ده او ذا فسقن یا غفاوندنا فرماني یا حزف دموزاف مذي فسقن مبالغتنوه لکو اي زيدن عدل زيدن عدل او فسقن یا اغشے چې خاوند نه فرمانه وي او ہل لغیر الله به چې आवाज را پورته کړي شوی دی د فرض تعظیم او د نذیکت د غیر الله به نو نظر به غیر الله در څه حرام دی فمن سر هرغسو کلاچار شو مجبور شو غیر باغ منینا فرمانی کوم کې ولا عاد نه ود حد نه تجاوز کوي د مردارې د عمر او خوارہ چزانې په مرګ نه بچو څکه د فقها کرامو اعتهار دې زمو مذہب حنفي کې وي و یو ترې د لوګي نه مړ کېږي نو مردارې نه ود عمر او خوارہ چې مرګ نه پېزان بچې ځان به خمړای نه ذکر دا هر مرزار ادته ضرورت په بنا باندې روا شوي او ضرورت په قدر ضرورت وي ضرورت سي ادا نور لباوي بعض فقهاء کرام مجتهدين وې ځان خمړونه شي نوي دې نافرماني کوم ولا عابن او نوی سيا ته ايه باغ دا ام كده و ايه دا لسطة و دا شهود دا خنف او عادن دا مانا مقدار الحاجة دا مقدار دا حاجة نتجا وزن كيب ايه غير باغن دا مانا دا بلق ردینا فرمانی لکې جېغه زغشان پري خټو له اوازو خړه او د مور والی مرتبه ته ځان او رسول و د جهاد هغه مفسرین وکړي چې هغه احناف دي غیر باغ نوی دې نا فرمانی کونکې ولا عاد نو نده حد نتیاوس نو دک د مرغار نه او خوړه فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نو بشکرப்சا ډیر بہون کې او مهربان دې نو دا اگر نظر د غیر لہذ نم چې قرآن په دې سر کې داغی نصي فرمای لیدام د کوش ګور الله دې هدایت سلا را ورته کولو کی سمر سمر نا پوها ناري نه زنانا ذا رحمهم الله پنم منختي او نظرنا ملي چې کدا کار میو بس بز زبي او غلاف وړب عذاب او ديګ می منلي د فلاني بابا دنو ردالو یو د ګنا خبره دا او په شرک کې دندلا بخوای اولی عالم تیر شوو کتاب ابن ہدایت الابرار نوید د پیر مان کی عبد رحمه الله سلسله د بیل داسی شروع شو غجرس تو خلق الله سو نو خبر خراب کی تاسو غره مشران چې کوم د دین ترتیب شو روکړو روستو جراینه شو برازي کارته شي کارته خراب شي کار تک ورش نبیر مانکی عبد الوهاب رحم الله پر ہدایت الابرار سلام صفه کی ہوئی وہی فذابہ غیر اللہ پر ذبح کہیں ندام مشرک نے اداکم شی چې زبح خدا مردار دی و ایمرا اسو بائنن دې کې معنا یې د سې کړی د دې الفاظ با. خدا درسته نه را خزه طلاق ده بائنن دې ای خزه دې د کفسخه ده زطلاق په دې فسخو دې کوي بیا اتا سوتو فیک وی نی فصلا او نکا کہ طلاق کی فرق تھے ابی فصخ و نکاح عادی دو تھا طلاق خوبس ذریعہ کرا دے ا فصخ بار بار برادلیش نو پمان د فصخ او طلاق کیس شی ده معنا درست کای د با انن معنا طلاق کنا مسالتا رسول چې مرتد شو نوخذه طلاق یينه نکاح فسخ کی خپل الفاظ د شریعت مطابق کول شکره الایاز بالله مسلمان دی او کافر شو نوخذه طلاق یينه بلکې نکاح مادی دې تفسخه وای او دگی یاره ستوره ګن مسائل جوړیږي الایاز بالله سره دری پیری مرتد شو نو که دا طلاق وې نو درې مزل وخزه مغلظه ګرځېده بیا به دې کې اعلان کړي الا عیاذ بالله کې او سره سلفي مرتد شو اځه راوړې ده اسلام ته نو د دې د خزيز نکاح فسخ خبر راځي خو د اسلام سربېره تجدید به وکا کوي په مسله پوښتنه مسلمان شنه ده و چې کوي تجدید به نه وکای اغه درو تلاکو مساله جبله په نکا ورکه په اوغه کې په داسې دي چې د حلاله په دیاتوي کته دا حلاله پنیت ورکړي ر بیا په حدیث کې راغلي لعن الله المحلله والمحلل لهو سوق چې حلال کای د باندې دال لاغتې هر چا چې کېږي په هم سره هغه باندې ملاته زدا دا چې کارځتهونه کې دی را وی راځي وي زموږه ملیان راغلیو کارونو ورسره وې موږ غفال داغه کو حلالین کو نو کدا چې ویلی چې موږ غبلعونین وکيو بابا ای دوی پټکی وو عالیږي بریزم در سره کې نو د دې کارونو پر هغې پر هغې حلالي ضرورتي موږ غبلعونین راغلیو بابا لعن الله المحلل والمحلل له او ګورې ځالنه سوال کوي کله زه فارغې دومره په سره ز ناشنا ناشنا کولو شروع کی ح چاشت کالونو ورو ورو په تاسویز غوټ کپڑا کې ਢاسته اول ولر سړي راځي بیا ولخدراباتش سوق داسې دغونو چې بیا په خوشو بچي هاوې ا په کطار کې فزې دی ورتا او ګور شیطان په ابتدا ده کار چې شروع کوي ځې دې کوي په شکل د نړی ډیر دیر بعد دعا غانه یا سنا دوم رکتکار دیوالی او تاویزگر شده تا سخون سب تاویزگر شده ده جایی با خواری سا لکوایی اه؟ او تاویز شده سمرا گندهی نشوی کار کهی او اس آسان تاویز دی په پکیم سیلی کی او یو سالی تاویز چالی کلی کلی او ناسری سو کالا غانه که چولی بیویر شوی بور چی سیلی پکیم سیلی کلی وایي تازګروله لګوي زما کاروشستا ک کېږ کېږي او خوېواې نخ دی که نه تا کې ور ل لیکي وایي زما واله اووشستا ک کېې کي زما پسه کار دتاببطې وواړه چې رستو چرته سا ګر په ښو دمونونه واده چای که داې چې کور مییم کې م بیماری ده له را او ب بدنله دمتهم گابین راڑا دم پکا ماسی بشفارا او کدیل شورو شوئی کنا نو الله دی دی علم درن نصیب کیا دی علم نقص دی حفاظت و مفرمائی مفتی رشید احمد رحم اللہ با احسن الفتاوہ کی لنبری جل کی ذکر کری ادا قول زمو نور علماء و فقہام ذکر کرے وقال العلماء لو ان مسلمن ذبح ذبيحتا وقصد بالذبح التقرب الى غير الله سواء مرتد وجبيحته ذبيحه مرتد اولما ولي یو شیع زبحکو چرده گرده غامی خلا او دد قسطو پا دی زبحکولو که غیر تزان نزدیکول نو دی مرتد گرزی او دد دا زبیح زبیح دا مرتد دا ایدی پا نگو رایی زبحکی با دا غیر الله نزدیکت مقصد لیدی و جنزمون دا علماء و سعی فتوه دادا اگر چه باز علماء دا سکری باییییییییییییییییییییییییییییییییییییی د کارراژی د لهما دا فتوه ده د کباو کې د ننواتې ګډوي چا سره خافکان را شي نو ګډان به د را و نګور ګډان د یو لا پروپو وجن بدرې را ولی کللس لاکه روپۍ ورکې په هغې نه خوشالږ خو په د ننواتې خوشالېي دغ شان د که نهدي ضبه کې د هغوی کله دا سيتي او لوی سړی راش یا خلک یو گاډه والی نو مخې له ول زبح کوي مخکې له ول کوي زبح اور تک کوي دا وړ دي کې را دي زبح حکه چې دې گاډي له مخې لکه یا یو لوی لري ډراغي او لوی مش راغي او دا مخې له دی حکه دې کې راغه تقرب مقصد دي دې کیسه دا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیه د مردان په دې سمه کې نیک سرت تیر شوه او پښتانه په ژوند سوق دي پیژنې دا ډېر پرشګار او تقوادار عالم اڅوم څور شرنيز دي په دې پاتې دي عجیب عجیب واقعیات دي نو یې د کراچۍ لیدل او قاضي شهابم جون دیو د کراچۍ جوابه والا مرغورو د دې مشرانو مخه له خلکو نو دا مولانا شهلدیس ګور رحمان صاحب رحمت الله علیه نمبر چراغ دی نو یاغه په جلسه کې وي چنن فلانی او فلانی دې خلکو دبر عزیب بنا کړي نو اsene سو په شردان کې ته نو خلاله یو خلالو کې دا هغه ایزت مقصد ده په خبرو رسېدل د زنواته ګټ کې دغه غرند کबाइल په علاقه کې کلسلا او شلا کوپي ورته هغه باندې عزت نه جوړيږي که چې ګډو هوا ولا زبح هکا وایي زمای عزت په جوړ شو کې مقصود تقرب د غیر الله ده. لو ان مسلمن ذبح ذبيحه وقصد ذبحها التقرب الى غير الله سوار مرتدن و زبیحته زبیحت مرتدن نقوله ده نظر ورقول دانا روادی دیو شرح دکن ده بحر الرائق او دا دفقه حنفی معتبر فتاوه دا ناغی کی غیبارت او هغه غور کتاب 150 صفحه کې نقل کړلې مو و اما النذر الذي ينذره اكثر العوام الا ما هو مشاهد و اذا ترها چې اكثر عوام غ نظر بني لك څنګه مشاهده دا کان يكون للانسان غائب لقد جاء وبچه غائب ديو مریض یا بیمار دي ایسا فیاتی ده ده ده او له حاجه ضروريه يا سهاجتي ضروري بعد الصلحاء د دې ځ بازي له كانو خبر تراشي فيجعلوا سترة على د قبر غغلا په سر راو شي فيقول وي فلانا انه رد غايبي او عوفي مريضي کچره زما غايب بچي ورور را واپس او زما بیمار ته شفا ميلاو شو ااو خود ایت حاجتي يا زما حاجت پوره کر شفاله تم نزهب قضا دمرا سر زر بستا پنوم نظر او ااو منل حدوت قضا یاد سپير زرو نه دمرا ااو من تصامه قضا یاد توام نه دمرا ااو من الماء قضا یاد اوغو نه دمرا ااو من الشمع قضا دومره دومره ډیوی او شامه باندې په خبر بلو دومره دومره ډیوی او شامه باندې په خبر بلومو مثلا نن چې کنه تاسو وخته پوسکاوي لوزارشکې مکو یيروسوفیا کوي ښه دا وال ورچی که تاسو ته پوزونه جوړو کولی نو ما په лекарو باندې ځې ځانو پرسته تاسو چې تاسو لیږئ یې درڅه تنه شي مازیگر ما خام ما نوی اتپوس کهوی درانه ما صاله رازی در لبیوان که نرازی در وابن پوییمتی هبای درس که درسی که که با بازگیو بل سره وی چیزم یا سوال کهوو نوازی مم درس لگوک نی سوالو نوی جوڑو وی هبای سمسالهی درس نرست بر آغی تپوس کهوی بل درسی که نه اکثر بازی زیونو که در جومیه و لیه که وی اتپوسو نه کهوی زه هم دی علماء وکړي وې د فتویو شول دادی چې تاسو فتوو واری نه باور کوله کې بدلوار نه کې کامس کم یو د ریکیتا ونه وګرا او چې فتوی دی وکړه نه د بندرسي او بل غټ عالم سره یې هغه علم با اعتماد هغه سره په مشوره وکړه دا چې اکثر شریسي تاسو کې اني کتاب کتل اجازه نه ورکې هاه بھائی یو رې تا تاسوچونو بوچونو मकोय माला गोरे औमिन الشمع كذا ياد ديو ميऊन वदुमर डीविस्ता दे قبر ترا اؤمن الزيت كذا دمرا دمر زمरतीलबराडम فهذا النذر باطل بالاجماع واذا نذر باطل ده به اجماع الاولباو لاوجوهن ده منها انه نظر مخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز یو داغه دا المخلوق نظر دے او نظر خو عبادت دا المخلوق د پاره دي بندگی خود المخلوق ني بندگی او عبادت خود خالق کیږي لانه عبادت والعباده لا تكون للمخلوق دا خو عبادت ته نظر عبادت او بندګی د مخلوق دی ومنها ان المنذور له میت ذين تعالى چې نظر ملي د میت کې ول میت لا يملك بڑے مالکیه کینا بڑے څلکیه تاسو پرور و اوریدل بڑے سمالکیه غنا کيو شوقدا شي عمر شو چې سو کې پی جنې ناو د غ کفن کې چا زکات به شی واجور کیږي فقها ویل کیږي ځکه زکات به شو کې بت هغه مالک کې مړې مالکي غلا ومنها ان ظننا ان البيت يتشرف في الامور او د دې نه د مهربت یو وجب داله کچريزه دا عقيده وي چې مړې په امور کې د دم اختيار چليږي ادم فوق الاسباب نفع نقصان رسول شي دون الله تعالی و اعتقاده ذالك كفر دا چې عقيده ساتل کفر ده نو الله دې زمونډه لو عوامو مسلمانانو ته هدايت کوي اولياء کرام سره محبوت داعي ليله دعا غور تکه خیرات او کا ثواب اغلو بخه نو داغه پنو می سلا بخه نو داشه حرامو نارواده دارګي حديث پاک کې راغلي دي لمسلم شریف حديث سے انا بتفيل قال قلنا لعلي ابن ابي طالب ابو تفيل وي ويم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اخبرنا بشين اسره اليك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منتخبرك لوشي جسات على الله حبيب فطري دي ونورته دي وي اي دا ده باسروا في زما شك و وعباد قطع خبری نبي صلی اللہ علی رضی اللہ عنہ لکڑی وحل سنتو اذا خبره درستا ندار لاللہ حبیب طول دل طول لقوله یو کس ترے سبت خبری ندی کڑی فقال ما سر علی شئعا کتمهو الناس ویداللہ حبیب خمال سشئب پتر ندی قوله جنور خلق ندی پت کرے ولیکن سمعتو رو ما تیوری ندی قول جفرمائے لعن الله من ذبح لغير الله لا نرى لي الله باغچا چا چا دغير پنوک ذبح کوي ولعن الله من آوا محدثا لا نرى لي الله باغچا چا چا زور کوي مفتديتا اغه بدعات پیدا کوي خلقو کې رسومات او وراث دوله ځې ورکوو دمور سرهمه دڅوکو واللا الله همم الله نه واللی او لا را لېږي الله باغ چا چې څوک په واللی دی نو لا نست راږي والله الله همن غير محمنار لا ن راېږي چا چې چاور سره زمکه او د حدود او پوله میټهوي چې ځانهغ پهله وورې د بل حق کوي د بل حق نشاناته फुले د زو کسانو پومنس د دې غ پوله وای چې د بل حق رودي شي اخرجه مسلم امام مسلم رحمه الله کله حدیث تصریح کړي ترنګه د ابو الحدیث ته صاحب ابن زوہار رضی الله عنه صحابي دي قال ري فرمایدا ذر رجل یو سڑی نظر منلو علی احد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه ده رسول الله علیه السلام کې عین حر ابلن ببوانتا چې ده او زبحه په بوانا مقام کې بوانا دا اسم و بود عيد فاتر الله علیه و تی نبی علیه السلام تراغی فقال ابیوی اینی نظر تو ان انحر ابنا بی بوانا ما نظر منلی چو اوخ بزبحکون پا بوانا مکام کی فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ حبیب ورطوی احل کانا کیها وطن من وسان الجاہیی یعبدو تا کم دیکی جی لی دو اوخ دزبحکون نظر منلی دلتا چرتا بوتود بوتانو د جاہلیت نچے عبادت و مندگی کے دا قا قال اللہ قال حل کانا فیها عید من اعیادهم دو مسرکانو چرتا میلی میلی دلتا لگی دي قالو لا تو رسول اللہ علیہ السلامی اوفی بے نظرک نظر دکورکا فانہو لا وفاء لنظر فی معصیه الله پرواله دا نظر مشته چېګه د الله نه فرمانی وی. ولا فی ما یملک ابن آدم او نه 파غه کی چې بنی آدم مالک دی اخرج ابو داود ای ابو داود دا حدیث ذکر کړه باب ما یمر به من الوفای بن نظر شیخ الوانی رحم الله او صحیحن وګورئ چې یو بل ما سره وروته کہ دا الله په نوو نظر کې حکم دی چې خلک شرک کوي د ملتوبه ده صاحب هغه دا موږ ان شاء الله سوره مایده کې وایي و ما ذبح علی النصب اته جمله اه و هرغه شی حرام دی چې د غیر الله کوم عبادت کی اولته زبحب هي دی پروري کله او شړيفه خلاوي جداد فلاني ولی او بابا او شهيد او د فلاني دلم نظر ده کله پخلو نوي خلانو او كم جه کې ولي دفن دي شهيد دفن ته زبحو کا ثاني رحمت الله عليه خل له هاشي لیکري او وي دارومدار دار ومدار په نيت او د نيت دا, چی چی دا فلانی دے. وی اظهار کنا پخورت کیږي کنا پفېلتي کومو شي په خبر باندې قول داږي تاوي چې د فلاني د نوم نظر ده افېل دي تاوي چې تا په خپل خوشنۍ دی ویلي خداتور زيون دی او ته خامخا د درګه خاله وړې نو تا اظهار د نیتي خبيثه په فېل سره وو زې و چې نه دې کسان داسي چې کله ته پوسو کی مو د خبرې لو کې یې نو او دا سې چکرو ځان سره به ګډواو افلاانی کې درګال د هلته به خبره وړهې دی که نه دپی چل ته زبه حې برجې کې د ځخه کې د الله وثن من اوسانیل چاهلی یا وهکه هلته پهخواام چرته د بوتټانو عبادت شوی نو د الله هبي پهغزې کې دوغ ضبهپو نه منپول کولو نداء غدوین کې سمود شرک فری او عملی الله دې څنګه او تمام امت په خپل حفاظت کې ضرور شرکونو او ساتي الحمدلله زمنګ د شرک اقسام اختتام دوره رسید او الله رب العزت دې ممتاز دم کې او مونږه او تر قیامت پورې تمام انسانيت او جن دې په خپل حفاظت کې او ساتي ذم و اصول کی بل بحث ہے بحث و اصناف المشرکین ذم مشرکان و اصناف اقصا قران حکیم د څمر مشرکانو ذکر ذکر کړو د څمرو سره خطاب کړي ذم و اصول کی او اهم خبر را ذم دا شیخ و رحمهم الله وئی قران حکیم کې د مشرکان او سلور کسمه ذکر لري یوتوی مشرکین بالکواکب یعنی هغه مشرکان چې نور سګمای سوری د الله سره شریک ګرځول او دا غي عبادت و بندگی کو لا او بندګی کولا او ایفه د عالم کې مؤثره ګنل حقيقي دیم د دی مشرکین عباد دو بل عباد رو الصالحین دا اساس اصول کی یو څند په مستمه صفه کرا دا اصول کتاب تاسو ته اړول ضرورت بازی توراب طالبات مالې پرون ویجی اصول نه بل سره ګوري ا په خپله کتابو پرپزي فرې ا په ختی چې متاسو د بنا بر ضرورت سره تاسو د بنا بر ضرورت خوراک او سکاک ملاوی کی کنه دین علاوه دا مستی را کسی شهر ہے چی مستی کوئی نباغیدان نظر کتاب کوئی ازان پوئی کی دیو جنرک کب اصول سوک وصیح کی گی او ناری نظام تر امپریز تالیبان امپریز او تالیبان دیت مپریز ای او اس تم خیال ای اس ماشااللہ دمرا فراقی را دلی پا خوابا قصد نکا تالیب سرا کرایا وا ام بای تالیب سرا بسنو وا کرایا بسرا طالبان وبشلی دلی جامعې یو کېړې به بدل او باندې وسوال بل کېړې به بدل اوس الله رب عزت موږ او تاسو دې کمزوري له اوس ور سره نو پاپشیا بازار لوزي روزانه چرګې سره کیسو ځال تپوس کويړل نه چنن سو فر ا کتابنالی لو کتاب واله چرکه فوج ک کنه پهیږي چې د سترو نه مخ کی مخ په ځان پو حق اې دې قسم د مشرقین بل عباد الصالحین او درېب د مشرکین بل ملائکه د مشرکین بل عباد الصالحین او هغه مشرکان چنبي عليه السلام د الله نهه نوري زه الله شرف عبادت او صفاتو کې شریک کړ او درمو مشرکین بل ملائکه هغه مشرکان چې ملائکه د الله سره شریک ګرځولي او سرورب مشرکین بل جد هغه مشرکان چې هغه جنات او فریان د الله سره د الله صفاتو کې شریک ګرځولي سلورم کسم سمځ دغه او څه تفصیل لګوري مشکین بالکواکع حافظ ابن قیب رحمه الله فغاثه الاصفان ذیل جلد 315 صفحه کې فرمای ويذ شیطان د مشرکانو سره لوبې وطلاعب الشیطان بالمشرکین فی عبادت الاسنام له اسباب عدیده شیطان چې مشرکان او سره لوبي کوي په عبادت د بوټانو کې د دې ګڼه اسباب دي سلاعب بكل قوم على قدر عقولهم هر قوم سره لوبي کړي د عقلونو په اندازې فتوا یا وڈالا و دعاهم الى عبادتها ای رابلیو شیطان عبادت ده بوتانو تا من جهت تعظیم الموتا ده جهت ده تعظیم ناروا ده مرنا الذین سوورو تلک الاسنام على سوورهم حقا کسان چیز بوتانو شکلو نجوڑ کریو صوورو تلك الاصنام على صورها شكلنه جوړ د دی بوتا نو د دغه مړو په شکل کما تقدم ان قوم نو عليه السلام ولهاذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعنت ولي د نبی عليه السلام المتخذين على القبور المساجد والسور خلکو لانت دی چې په قبونو جمعونه جوړه یو ډی پې ب سواتې دخبرور او نووي د اسلام منه کړي چې قبو ته به موز کې کا لا لم او چې مخې د خبر دی نو موز به نه کې ځکه په خبرله موکې کافر کې او کا لاله مکې خو مخېله قبر دی نو کار د حرام دی زهر شید رجب یې جن یم بو زلاله که خفخه ل قبر د نکارد خل کار حرام دے. رَبَّهُ دی واشعل ربهه سبحانه الله یجعل قبره و سن یعبث اسلام رحمه السلام دا الله نو سوال کړو چې دای قبر دې الله بوت نه جوړی چې دای د وفات نفس دا غی عبادت او بندګی کیږي هاوای اے دو خبر یادې لره اھلی الملیک دی وای په صحیح سند سرا د یو پیغمبر د قبر زې معلوم نلې سیوا زموږ د پیغمبر علیه السلام نا اوبې تاسو مرسته تاریخ ذکر کړی دا تاریخ خبرې په سند صحیحه سرا پامبیاء علیه السلام کې دی یو نبي د خبر زې سنره معلوم ده زه زمون د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکه ز معلوم ده خدای دعا د حفاظت لپاره الله اللهم لا تجعل قبري وسني يعذب قلت سوق مخقولن نشي سوقی سارم نشي کوله سوق طواف نشي کوله دا د الله د حبيب غقبل شوې دعا ده چې رفزه ما د قبر مبارکانه بوتخانه موجوده چې خلک راضي او دلته عبادت هو بندګی کوي دا دا. دا دا خبر روایت دایته دا بعض کتابونو کې بتا څو ګورې یزدا سانی دې وی خبر دې در لکه باز خلکو ذکر کړی کوئی په حسین کې سور سوره پیغمبران ته فن دی او اسماعیل علی السلام او هاجره بی بی دا علامه البانی وی دا دروغ دي دا خبر ثابتې دي نه دی. ز یو پیغمبر دا قبر مبارکه ز پسې سنه تنا اداله الله رحم و کرم دی قلت ترسیو بنگی مړشې نه داغه په قبر بیا څه کارونه کوي کده نه به خبره ومنځ چې بیا څه کارونه کوي ونها امته ايت تخزو ايت تخزو قبره عيدا امته مناكره جنا ما دا قبر نه بعيد نشوروي وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور ابيا لهم پاگا قوم علیہم مساجد کری و اي صح غزبت ديال الله پاک کوم چې دخلو پیغمبرانو عليه السلام د قبرونو نه مساجد جوړ کړې او امر به تسويهت القبور هو کله کړي چې قبرونه د حوار شي یو ليش قبر وای سوره سوره وای ابا زي اهل البليګي جسم را خار راو ته د پی واچو خو خبر سره دی موږ کوشش دا یو اکثر زمون قبرونه سي یو ليش قبر دی او خبر فشلیت کې دوه طریقې سره ثابت ده دن ګاټه خو پیژنه ای په یا دن ګاټه ای نیو پای اه ا دې نه پیژنه د تر بدو ګاټه او څه ښه ټاو کوي دن کو یو دن ګاټه وی سلور ګټه خبر دی جوړ کو دزمکی نو سې اولې شو शकतात اټول هموار ده دې توې مسطح یو قبر دے مصنم اے د اوخ د خوب پشان د خو د خونا پر شربوري او یو لیش دو مبال زونو کدا سی چې څوک پخای او الله دې مو دو نماو د فتنه نو ساته ډډه روحل کولا د فتوا ورکا وې په اوخه کښه د جدان څخه خالی کړه دا اوس هغه له خلق دی رسول الله علیه السلام بنا کړي نوکه استاد دی خبره گونجایش وی د پیغمبر محمد لویل لري کړ. هرغه یو بلار خبر په وای خند به ګی چا پیره په خسانګي مرمرو رغه او دی دا احکارو علمول یاد بیا جې سوي سې دي. احکار چلچې په وله. نوکه استاد دی خبره گونجایش وی د پیغمبر رسالت په فاتحه. خبر به نه پګټو ګور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او دا وی پګټو به ابن دیوی. تاسو دټه لاکوو کې چې بعضې تنو د زه لاړې نو هلته خټه کړي د بعض لاکوو خټه دسیټو سخته سیمت په وړ په خټ ع ل دی کېي تاسو ک س خقاله به یو کم باند خټه نه په باران لدي کېږي د جبړې دفن کی نو ګټې پرړي لو درک چ جوړه کې دا په شریعت کې خلاف د په خټ و نه په سیټو ل پس یو لش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 اوور چه پهنه همې تخوه غې دا بان جوړکي ب ظې هم دد د خیال مطابق على سوورل کووا کېې الم خرتېفلعاې انلهم په شکل د ستور چې هغه په د عالم کې اثر لري دد د خیال مطابق وجهلوله بتن سط نه. او دې د بارې درگاہو نه مونجوران جوړ کړي وحجابا وحجاً وقربانا دې دې ظاره هغه فردي جوړ کړي حجونه دې او دې د قربانای کوي ولم بيزل هذا في الدنيا قديما وحديثا اغه په دنیا کې قديمانه او سم دي فمنها بيت د دې مشرکین بیل کواکب د درگاہونو کی او بیت وعلى راس جبلې د سر د غر د سر د پاسه د اسباهار ښه شېزاد دشمن ته کنه لري تاسو ګورې درگاه پوجا کوي چې کړه چا ولا خیالي جمهور خیالي او اکثر در لارې په غاړای ها اکثر سی درگاه د لارې په غاړم د او پوجاځت نو ګورې یو درگا وا بیتن لاره چې جیت اسبحان د سر د پاسههوه په اسبحان کې کا نهفی اسنامون او په دی کې بوتانو ه بعد دوګلوکې المجوس ریسېدي لره بعضې بعد شاهانو د مجووسوهګه بعضېطالبات ته تولهبا کفزوري وي د زه د بارارت ووا چې دا مناس د کوي نه توګوره بوته سمه ګرځدي معلووب دی نام غټه خبره یې موجوده د طالب لځې ځای ولا معلومیا وجعله بیتنار دای ګرزونه او دیلار بیتنار اور به بلول لکه کله کې چې ما مجوش څنګه اور بلای ومنها بیت انسان وصالس ورابع بسنعا یوځین درې موسلو په صنعا کې بناه بعض المشركين على اسم الزهراء بعض المشرکان دا جوړ کړو د زهرا ستوري په نوم باندې فخربهه او اسمع بن عفان رضي الله عنه دا اسمع بن عفان رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې لړوله ومنها بیت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينه خرقانه ویدیر اوکورو چیم قابوس بادشاہ جوڑکڑو دن، دنور پنو نموتسن باللہ غروان کڑو واشد دل اومبی فی هادا نوع من الشرح الحند حافظ امنی قیم رحم اللہ وی فدیک اس مشرب کی دل طول و نزیاد ده ہندوستان خلق دے قال ان شریعت الحند و حالله هم رجلو یو قالو له هو بررحمن هند دا دا شریت یو سرړ جوړ کړ و برهمن بررحمن به له هم سلام دی چې بوتان جوړ کړ وجهله اعمه بې حتن مې مې یو ل پورو په مداینو خاریو د سل اور سغوروی وفوت ہت ہذه المدینہ فی ایام الحجاج واسمها الملتان ہاں دا بلتان ډیر زور خار دی اضا بلتان فتح شو د حجاج ابن یوسف دور کې محمد ابن قاسم رحم الله اوسم په بلتان کې قاسم باغ مشهور دی دې دې پوری دا فوجره را رسیدلی و وې بو سلوانان اراده او قصداو لړای نو ولو یلشل قدم افرخو کنا نو موږ بتا سندره مې صدا غ نظر نیاز درکو چې کم دی ته ترجمه کی نو د زور غډو میرو نو ورته خلق راتل او نظرانا به په خپل د شنو د ترند سوزر کړی د دینه بکما نو انا بده او اصل یا لزر او یو لې شذو کو التبه غرزول لذئ تا مشرکین سوای دئ تا مشرکین بل کواقب وئ او دئ تا ثواب اوئ او دئ ابراهیم علیه السلام عقوب الذين ناز ورهم فی بلاد الشرك چې دئ سره ابراهیم علیه السلام مناظره کړو دئ دئ دئ شرک او باطل والي وکسر حجته بم بیلمه دا هغه غدلای په خپل علم تاسنس کړی وآل یحتهم بیدی دلائل پخپل علم تسنس کړو اب ابو دان ورته پلاشو مات کړو فتو له تحریکه دایوی چې ده سوځو او هو مذهب قدیم فل عالم ضایو جور مذهب د لبینی په دنیا کې څو دنوار عبادت کړي ادی مشرکانو وبوی فصفا وسلسل منظوم كيوي زعموا انها ملككم من الملائكه للمشركان وكيده وجدانور يملك دي الملائكهنا لحنف سن وعقل ذيل نفسه واقل وهي اصل نور القمر والكواكب او ده اصل دي درناد او ده موجودات لان دنين. كلها عندهم منها اللي نظام وي وهو عندهم مالک الفلق دا د فلک بادشاه بدای ګڼوړو دوی په فیاست حق تعظیم دا نوور د تعظیم مستحق دی او د سجدی او د دعا مستحق دی او دا اوغت بیان ای کړل دی د دا ځان لګور ایغاشه الله فارو علی او بلک کتاب کومزان ته پیدا کو دا علاوه امام شهر استاری رحمہ الله کتاب الملل والحل هغه په صفات په 15م دويو جلد کې د دیو مشرکین بیل کواکب تفصیل ذکر کړی اکه څوک یې جټولې باټې لري دلی پیژنل دا کتاب ځان ته سکای پیدا کوي دیو مشرکانو پرات کې الله ابراهیم علی السلام رعلی ګل او ګرای تاسو ووا پهارا او شپک او یائم نمبر آیاتو الله د اللہ ددوی درد دپارا ابراہیم خلیر الرحمن علیہ السلام را لے کرے ہو شپک او یائم آیاتنا سورة الانعام کیوں گو رئی جن علیہ اللیل رآہ کوقبا فلما جنال الهلال ورکن چي تیار کړې وفاء وي بانيشکي پي ابراهيم عليه السلام تیار راغلو د شپې رها کوکبا لدل او او دا غاستوره او چې د دغور مشرکان او د غي عبادت او بندگی کولا ابن عباس رضی الله نماوي مشر استوره ایمام قتاده وې زهرا استوره راک او کبا ابن عباس رضی الله نماوي دا استوره سو مشتری ایمام قتاده چې تابعی دی دی دا زهرا استوره او او دا دا غدور مشرکانو دا دی بادتاو بندگی بکولا قال حاضر ربی اگر د نبی دعوت لوگو رئی ہے قرآن دا دعوت طریقہ خیل کرتا ہے شیپ بھوتا کې اب آئی دعوت کی بگو رئی شیپ بھوتا کئی زنی وغدا سے خبری کہی نا اب اسوک چوی چې بایو شیف گوته کول دا داوت د انبیاء نړۍ ته بسوي قال حار ربي وه مشرکانو د ازمر رپ کی دیشي انبیاء شیف گوته کړه او دې کې جواهر القران کې شیخ رحم رحم الله فرمای وذل تفقری لید عرف اہممزه ده استفهام محذوف ده هاغا ربي اے هاغا ربي صفول شوي په خبر واي قال فرمایلی ابراہیم علی السلام هاغا ربي آیا دے دا رب دے دمانان دي چې باز خلکو ویلي الله دې معافيو کی چوئی حاغا ربی ابراہیم علیہ السلام ملعیاض باللہ شکو دالوید نقصان خبر اضام آیاد آزما رب کی دیشی فلمنا افلکل چدا فنا شوئو ڈوب شوئو قال فرمائیدی ابراہیم علیہ السلام لا احب العافلی زمین د خدای تو من نصاتم د فنا کی دن کو سارا ایس عجیب خبره کړه پدی اخره جمله د شرک بنیاد او جړې رو لړولې وای چې فنا پر راضی نزور سره د خدای تو من نصاتم نو فنا په چا نه راضی یو د الله ذات عالیه چې فنا بنی او کلوان علیها فان سمر چ په دې زما کوي پټول وب فنارازي او چې په مرغري فنارازي او نشتا او سوالشتا نو هغه څه وبند ده اه اله او مشکل کوشاو حاجت روان نه س عجیب جمل ذکر کا او اوحبุล عافليت فرمایلی زمینا نصا تم د د فنا کی دن کو سارا افنا په ریو شراز حما سینوان الله نا فلم مار ال قمر کلی چکتلی و شوق می راحتن کی باظغن مانا و ثعلعا قال فرمایلی ها ربی دے کم حمزد استفحام محضوب دے احاظا ربیم آیا دازم آرب کی دیشی فلم ما آفا لکل چس پگمئی فناشوی قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے دی علی اللہم کدا مخکه نہ ہدایت نو کړه ما طرف زما وګورایو پسلده د شریعت چې په نبی باندې پژوند کیدا سدور ناراضی چې دی د بلا ہدایت وی د نبی زندګۍ کې داسې دور دی چې أغلبې به ہدایت هيصاب شې د نبوت نہ مخېم په ہدایت ده او نبوت نہ رسوم په ہدایت ده لکذا مساله عصمت الانبیاء کی ذکر کو قال فرمائے لی ان لم يهدینی ربی کذا مخنا ہدایت نو وکڑے ما ثرب زما لاکونن نخا مخاظب شوے مر القوم الذالین ذقوم بلا رنا فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَا ذِغَتًا اَرْقَلَجِ قَتْلِ اُن وَرْرَاخَتُنْكَ قَالَ فَرْمَائِلِيوهُ هَذَا رَبِّ آیا دا زمارب کی نیشی هَذَا اَكْبَرُ دَا خُسْتَا سُخْدَا يَا نُبَابُدَانُ کِدھر ٹھولو نَلُوِدَي فَلَمَّا أَفَلَتْ كَلَچِنْ وَرَمْ ڈُبْشَوِو فَنَا شَوِو قَالِ عبراہیم علیہ السلام فرمائے لیو یا قومِ قومَ زَوَا اِنِّي بَرِيْهُم مِمَّا تُشْرِكُون بے شک از چې زارم الله سره چِتَاسوِ اللَّه نو دا هغهقومو چې لالا نوین ورې برای مې هصسلام را لګلیوو اوګې تاسو سر عمل هغه بلې کوې س بل قیس چې د هد د غې معلومات کړو اوغا او د هغې قومم ټول۔ د شرک بالکواکب اې دنورس په بې او د ستوري په عبادتو کې مفتلا نلسمه فارق غری شورې نعمل آیات غری شریریشتم نمبر شریریشتم نمبر آیات غری د نلسمه فارې اے حض حض د سلیمان عليه السلام نه بلا اجازهت الها لري نغه غصشي وي دري حکومتي جاري کړيا وای نو حض حض راغ سليمان عليه السلام لوي درويشت ما يا ستر غور شي مضمون مخيله شي و اني وجدت بېشخز جيم اومې موندا یو خزا تم لیکو هم چې بادشاہي کید دي خار د سبا یدل ته اهللم صدا نه وي وره ودوسه مغشره وېزا سیدو سړو کا حد خزې مشرق ورثه تناادو بارکه دي شريعت حكمدار چي دئي امامت الصغرا نشي کوله نو امامت کبرا نشي کوله امامت الصغرا د امامت ای لوي مسکجه موږ امام وختي کوه اي امامت کبرا د ملک دي حکمرانه اي تا وای ها نو که شو جو حکمراني جاي بیا هو مسقم کله علاقه لفق کي کوه يا وای سر دیو چې لګره په خوجو کې پیغمبري شاته نه را پیدا زکر نبی د میدان وی کلد دعوت میدان کی ولارویو کلد جہاز میدان کی وی خزن دعوت دا میدان کی سرگند دیشی او نسکی پا خواہ یو د دا نبوت دعوت کڑیو یو اسلامی شاعر پا یو دو شیرورو کی خص پکرکا وی اسبحت نبیتنا انسا اسبحت نبیاتنا انسان تشوف بها وسوار انبیاء الله رجالو یو هی عجیب خبره زمو خد په غبره جوړه یو مونږ ټول ژړی ته ویو را تاریخ دا څه پکایی خبره نه درسته واه د زنانہ امامت الصغرا نشی کوله نو کبره نشی کوله اک څوک خامخاوي نو بیا دې زغرا له او المختكي او بای او سبعيد انا روايې چې څوک یې ګبراله پکې کوي کې زغرا ها اني وجت تمرا تن تملي کوهم ابا دې پدي استدلال نيوله وي ورایخ ملكه امراوا دغه کفار د په خوانو قومو نو خل چې الله رسول ذکر کې انکار سره دا موږ د پاره د لېشي جوړه ده الله حبيب فرمایلي اگر قوم به کامیاب بشي چې خزه مشرکا د قران حکم د الرجال قوابون على النساء حاکمان بصو کی د قوابون معنی د و ایم اوت الدوله و خزا તમ લખો છે બત ચા હી કૈદ દવી વ ઉત યત મિર કુલ શેમ વર કલે શેવે દે વર્તદ હર યોશિના વલ હા અરશ ઉજીમ ઓદી લ ફાર યો તખલેજી મશાન ઉદ હદવાઈ વજત હા હુ મુંદદા મલકે یس جدون لشمسی چی سجدی کئی نورتا من دون اللہ ما سوا دلانا وزینا لهم شیطان اعمالهم خیستکڑ دیدوید پار شیطان غناکار آملو نجلی فاسوددهم من السبیل نبنکری دید سیلارد توحیدنا فهم لا نذلیل لار نمم می نزام اغه مشرکین او چن ور سوری د الله سره شریک ګرځول او هود هود 파ری پریشان زه وګورید دي مشرکین بل کواکب در دفارا سور حام میم سجدا صلی رستم افارک رازی او یاتهګورئ ومډېر شم نمبر وم دیېر ش نمبر یاتهګورئ و من آیاې هنليلو و والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل او د نشانه تو دلایل د قدرت د الله نشفضا والنهار ورزا والشمس والقمر ورسق ميله ورسق وای معبودان نوی بلک د الله د وجود او د وحدانیت د دل لا تسجدوا للشمس سجده مکا و انورتا دا خو معبود نده بلکه ده معبود د وحدانیت دلیل لیه ولا للقمر یونس فگمیتا واسجدو لله اللذین او سجده و کئی خاص اللہ غزاتا خلقهن چدا انورس فگمی پیدا کری ان تم ایاہو تعبدون کتاس و خاص دی اللہ لعبادت و بندگی قویم دارنگیو گرئی سورہ نجم دا مشرقین بالکواکب رد قرآن حکیم ذکر کئی ویشتما پارکی سورہ نجم رازی دا مشرقین بالکواکب رد ایات مبارک و بری و کمپا نوستم و, و انہو ہوا رب الشعراء و انہو ہوا رب الشعراء او یقینا شان دادے اها غرب دے دشعر استوریب ایما روحن مانی وی وہی الاتی عبدت من دون الله فالجاهلیا دایو ستور چې په جاهلیت کې ما سیوا د الله نه مشرکان د دې عبادت کول شعراس خور به ورسوي و ان هو رب الشعرا ته جوړ خلنه راړېات کې راړول خلنه راځي به کراړو له دې ماشاالله د سرمدت کې دراړو له کنا راوله خپل ګوري بل سره زموږ شکی کې کوم ګناه وای ها خپل نا ګوره کا ها به آ یو ناراست سره یو ریو په سلامونو څنګه یو کس ځان سره کوي چې سلام شي وي ته ولا جواب ورکاو پاز سالته سناراست چې سلام باندې سره کوي وا انه هو او یقینا شان ده د دغه الله رب د ش راوري دی دته مشرقین بل کوه کې پو اوسم تا څړې ټولدي واللوې ګنده کړي او نونجمي پیدا شوي او را ش د هر خبرې حل ور سره لاس وله و خیاته خوند د پاه د خلک ورې ایا اصول زموږ د دن نه خبر وي نو په خن خوند او روغ او کوبه مو د الله د شريعت خلاف نه کولې اکی یو شریف پټو کو کی د الله او رسولنا فرماني کوي نو مجرب څه کده دي د ادیب خو کپا شمئنا فرماني کوي او منا فرماني ده مفتی رشید احمد رحم الله سن الفتاوی کی ذکر کړي وردای د الفاظ زموږ د اصول یو سل و 15 صفه وی اسباب سے متعلق عام قائدہ یہی ہے کہ اگر ان کو مؤثر نہ سمجھا جائے بلکہ درجہ سببیت میں رکھتے ہوئے مسبب پر استدلال کیا جائے تو یہ جائز ہے تو اردو کو اکثر کوئی کہی کہنا کہ سبب انہوں بایا وَإِذَا اسباب مبارک عام قاعده دارا کم موثر نه غنه بلکې د سببیت په درجه کې په مسبب استدلال کې نجیز ده مگر شریعت نے اس قاعده سے علمی نجوم کو مستثنا قرار دیا ہے شریعت د دې قاعده نه علمی نجوم مستثنا کړې یعنی نجوم سے درجه سبب به به واقیات پر استدلال سے سختی سے منع فرمایا ہے ذسببیت بدرجہ کہ و پستور باد استدلال نک اس استثناء کی حکمت کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ادا شو ضروری ندا. پیجنی. که پیجنی که دا کیا لا لادی او شی حکمت پی جدی ک پی جدی کدی پی جدی ذمہ دار شدی دا اللہ حکم منل او حکمتور لٹور زری وا دې دا شی کی د ثابېداري ستره منافي د کساي نوکر اته ولوي نو کې وشل روټه ایږه اوا در لوي ولشن راړل لسودي دی ډیر شو لینا راړل دتا سو په خفقې کې کو خوشحالي کېږي اے الله اداکار وکه صحیح پته پکې د بندکار دې د الله حکم منل اوه اي د بندکار څه دی د الله حکم منل نظام کی مسلمان بدا حکمت معلوم دے یا نرے معلوم خمد چیزا اللہ او رسول حکم دے نو پسر و سترگ و باغسوی آب سڑے منی مگر ماہادہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے او ایتا حیرندہ حکمت دا سی معلومی گی چیزا علم نجوم پدی علم کې دمر غلو او د حد نتجاوش شوئے کیس کی طرف متوجہ ہونے والے بالعموم نجوم کی تاثیر کے قائل ہو جاتے ہیں چیزیں متوجہ شکره نو بس اگے نتیجہ سی بیا دے دستور و تاثیر قائل شی محض سببیت پر توقف نہیں کر سکتے میز اس علم میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ بس اوقات بہت سی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے دیر و پریشانو سبب جھوڑی یہ اللہ علاوہ آزیس ای بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت نجوم کی سببیت ہی کا انکار کرتی ہے یعنی نجومی جن امور کی نسبت نجوم کی طرف کرتے ہیں شریعت نے اس کی تغلید کی ہے ایدہ نیچ و ایدہ دیسلوری دا شریعت خبر ایدسلی غلطی دی احادیثم راغلی دی عن ابي دللا عن نافع عن صفيه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنهن ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من تعرفا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله اخرجه مسلم اگو رسوم رسختی د نبی رسلام ہوئی سوک چی عراف تراغ ہے عراف ہوئی دی نجومی تا اجو قسمت معلومه و تنصیب کی دی او د ای دی اوشی تا پوسو گو جہا زمان قسمت لگو گورا نو اید دا سلویخ رز مجن قبلی گی سو را نو اید دا مسلمانان ہوئی را دا گور شو جی دا نجومی میں سوئی نسلویخ رز موسا سی ٹکاری او پا زبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم گو را بازی خلقو تنیج دیکی دل دم را زہریلا او خطرناک دی سیتالا وی کورنیج دیشوی او تپوس دیو کولا خود دی تذدیک نلیک رہے خودش تپوس دی دیو او جی قسمت میں او گو را لم تقبل لہو سلاکن اربعین لیلتن سلوی خورز شکیبت دموزن قبلی دارنگی حدیث دا مستدرک کراغلی ان ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذا ارافن او كاهن فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم سوقه اراف وكاهن ترى جيو ذروش وشه او قسمت معلومه نسل معلومه او غي ولا سويد تصديق وكو نوای د هغه دین نه انکار او کوفروبه کم چې په محمد رسول الله علیه السلام الله تعالی کې ده دا حدیث صحیحونه اخرجه الحاکم فی المستدرک وصححه الحافظ حافظ ابن حجر فتح الباری کې پلسم جلد 204 26 صفه کې وایي چې حدیث صحیح ده دغه ارچا خبره د حدیث د صحت او زوم باره کې منظوره نه بلکې څوم چې د فن رجال کې په خبره ویل کې د هر فن د پارسوی خپل رجال وي نو د اهل فن او خبره په فن کې سوي او حجت وي د اهل فن او خبره سوي په فن کې حجت وي لکه یو فن د قراته او تجوید دی نو د اهل قراته او تجوید کول به په کیسوي معتبر وي پکې لدا اغول نو عواد مشرکین بالکواکب اله الالمین دی منگو تحسو دا هر کس مشرکونونا پخبل حفاظت کیوسا تی دویم کسم انشاءالله وائیو تحسو نیمہ گنڈا کے وزان فارغ کئے بیازر زرادہی باج مربی پرستو پرسکے گئی ما زنی وقت ضروری خبری ویوہ در نسسی لادشی جاتا